Leszkai András, a legboldogabb évek. bár földig szakálbácsi megtanított arra, hogy a perc járól a kemény, keserű uborka helyett mindig az illatos, édes, lédús őszi barackot emeljem le. Ez azért nem olyan egyszerű, hogy mindig meg is tudtam volna valósítani. Egyik reggelem különösen is uborka ízőre sikeredett. Fölébredtem, és amint kinyílt a szemem, majdnem hangosan feljajdultam. Jaj, megint reggel van, és én még mindig gyerek vagyok. Gyorsan becsuktam a szemem, nagyon szerettem volna még aludni, csak hogy ne kelljen tudnom gyermeki életemről, ne kelljen elkezdenem az unt robotot. De elkeseredve azt is éreztem, hogy már nem tudok aludni. És a napfény helyéből, ami a zsalugáterrésein sugárzott a padlóra, azt is tudtam, hogy itt a felkelés ideje. Eszembe jutott, milyen boldogan kelnék most fel, ha már felnőtt volnék, és megtehetném, amit szeretnék. Olyan jó lenne Pestre vásárra utazni. Igen ám, de édesapa kijelentette tegnap, hogy az idén nem mehetünk, mert sürgős munkát kapott. Elgondolkodtam. Lám, édesapa már felnőtt, mégsem utazik vásárra, ráadásul már régen felkelt, vési és kalapálja az ezüstálakat a műhelyében. De gondolatban rögtön legyintettem is a csukott szemhéjam mögött. Az más. Édesapa ötvös művész, olyasmivel foglalkozik, amit szívesen csinál. Akkor könnyű felkelni, ha tudja az ember, hogy remek műveket fog alkotni. De én? Nekem az osztás és a szorzás. Az osztó és osztandó. Mellé rendelt meg alárendelt mondatok bozótjában kell bukdácsolnom egész délelőtt. Tegnap délután már nagyon mondtam őket, elhittettem hát magammal, hogy már tudom a leckét, és kimentem a játszórétre. Most aztán itt a büntetés. Egész délelőtt reszkethetek, hogy felne ne szullítson a tanító bácsi. Nagy zajjal felcsapódott az ajtó, gyopár jött be, jó kedve volt, látszott rajta, hogy már reggelizett, és rám parancsolt. Ki az ágyból egy-kettő? Elmúlt fél hét? Ez is milyen rettenetes. Így mert beszélni velem. Ezt is csak azért, mert hiszel, mert én még gyerek vagyok. Kiültem az ágy szélére, és lassan, kedvetlenül, elelmerengve felhúztam a zoknimat. Aztán a mosdótál elé álltam, beletettem a vízbe mindkét kezem, bámultam őket a vizen át, és elgondolkoztam. Van értelme egyáltalán mosdani? Ilyen élethez? Hát amikor kiléptem kertünk kapuján, megálltam, a legszívesebben visszafordultam volna, már előre utáltam azt a lődörgést, ahogyan ellépkedek az iskolába. De ha utáltam is, a málnabokrok a maguk egy-két fonnyat szemével ma is rávettek a félrekószálásra. És hiába fájzult meg a szíve, amikor messziről láttam, hogy osztálytársam, Kis gomba, egyenletesen, rendesen lépegett, Mégis elcsatangoltam a mókusfészekhez is. Amikor Rezeda utólért, Száguldozás lett a lődörgésből, Hátba csapdostuk egymást, A tarisznyánkkal, És üldözni kezdtük egymást. Később csúzli háborúban találtuk magunkat. A túlsó oldal platányai mellől Bérci, bérci, napraforgó, meg hegykepötyke lövöldözött kavicsokat, az innensi oldalon harcoló kis gombára, meg kutykorutyra. Rezed a tüstént előkapta a csúzliát, követted bele, és már célozta is a célpontnak legalkalmasabb kövérkés napraforgót. Nagyon szerettem volna szólni nekik, hogy azonnal hagyják abba, mert kilőhetik egymás szemét. De ezen a csüggett reggelen nem volt erőm, hogy szembeszálljak velük. Amiatt gyötrődtem, hogy még gyerek vagyok. Ez a gyötrelem azonban nem akadályozott meg egy rossz alkodásban. Rákaptunk akkoriban, hogy kicsenjünk a Bácsi jégverméből egy-egy darabka jeget, és belecsúsztassuk a kislányok nyakába. Polyáca viszont az iskola kapujában az én... Kezembe csúsztatott egy darab jeget. Na, ha éppen jössz, átengedem! Intett az út felé. Cinke, az egyik törpeházi kislány, közeledett. Inkább csak azért, hogy polyáca ne higgyen gyávának. Belecsúsztattam a heget, Cinke nyakába. Meghallgattam a sikoltozását, aztán a méltatlankodását, aztán a dühös felháborodását, és szégyeltem magam. Körülbelül tíz perc múlva elcsendesedett az iskola. Mikor a tanító bácsi az osztályban rám nézett, úgy éreztem tudja rólam mindazt a rosszat, amit magam is tudtam magamról. Leültünk, megkezdődött a felelés, én pedig az osztás miatt. És futólag eszembe jutott, ahogyan élek, ahogyan gyötrődöm, talán ez az, amit boldogtalanságnak neveznek. Mint sivatagi vándor a vizet, úgy szomjaztam, hogy is valamiskét az elégedetlenségem életemmel, önmagammal kapcsolatban. Bementem hát ebéd után édesapám műhelyszobájába, leültem, és néztem... Hogyan dolgozik? Így szóltam. csak már én is remek műveket alkothatnék. Édesapám szemében öröm lobbant. Hát alkos. A remek műalkotás alkotás nem függ összefeltétlenül a művészetekkel. Nem kell hozzá okveteni kalapács, festő, ecset vagy írótól. Ember kell hozzá. Az is lehet remekmű, mű, ahogyan például reggel elmész az iskolába. A rendes, tudatos fegyelmezett haladás remek műve, vagy az, ahogyan választasz jó és rossz között? Én azonban ekkor nem figyeltem arra, amit mond. Még csak az irigyelt felnőttet láttam benne, és megkérdeztem. Ugye, boldog édesapa, amikor ilyen gyönyörű kancsókat csinál? Elmosolyodott. Boldog? Lehetséges, hogy... Életem alkogyán úgy fogom érezni, boldog voltam a mostani esztendőkben, életem delén. Most azonban csak régebbi időszakokról állíthatom teljes bizonyossággal, hogy akkor tökéletesen boldog voltam. Megtisztelőnek éreztem, hogy ilyen komolyan válaszolgat nekem, és megilletődésemben halkan azt kérdeztem. Mikor volt az édesapa? Majd leestem a székről attól, amit hallottam. Édesapám ugyanis ezt felelte. Kisgyerekkoromban volt, az asztal alatt. Volt édesanyának egy zöld színű, virágmintás sejem kendője, ha ráterítettük az asztalra minden oldalon, leért egészen a földig. Mi meg bebújtunk az asztal alá, a zöld fényű kuckóba. A tökéletes biztonságot éreztem ott, és ha a nap is átsütött, a zöld sejem kendőn, a világ leggyönyörűbb tündérpalotája volt nekem, az a kuckó. nem felkiáltottam. Ugyanezt éreztem én is tegnap előtt, édesanyja sárga terítője mögött, ugyancsak az asztal alatt. Édesapám tovább emlékezett. De majdnem ekkora boldogság volt meglátni ébredéskor a zöld zsalugátert, amint átsütött résein a napfény, mögötte meg a kert lombjait. Legszívesebben így kiáltottam volna, én is ismerem a reggeli zsalugátert napfényes, lombos szépségét, és azon gondolkodtam, Lehetséges, hogy számomra is ez marad a legnagyobb boldogság életem alkonyáig. A reggeli alugáter és a sárga fényű, gyönyörű, biztonságos kuckó az asztal alatt. Reménykedtem benne, hogy édesapám esetleg csak kivétel, és vacsora után felmentem földig szakál bácsihoz. Egyenesen megkérdeztem tőle, mikor volt Höldi Szakál bácsi a legboldogabb az életében? Nem kellett gondolkodni a válaszon, tüstént felelt. Amikor kisgyermek voltam és beteg. Újabb ámulat beestem, nem most, amikor egész házát tanítja. Elmosolyodott, mint édesapám. Jó leső érzés, hogy életem estéje is szép és hasznos, de te a boldogságot kérdezted. Örömben számtalan szól volt részem, emelkedett érzésben is. Letekintettem Svájcban a havas csúcsokról. Láttam Szíriában gyönyörű romokat. Álltam Párizs forgatagában, és csatangoltam német kisvárosok középkori magas tetejű házai között. Szerzett örömöt néhány csillagászati felfedezésem is, és jó esik, hogy hallgattok a szabamra, de boldog, és most elmerengve mosolygott, boldog csak akkor voltam, kisgyerekként, betegen. Mit tette akkor boldoggá, Földi Szakálbácsi? kérdezte. Talán a teljes gondtalanság. A tökéletes biztonság az, hogy a takaró sima volt és rendes, rajta a könyvek, játékszerek, mind a maga helyén. Mellettem limonádé és szívószát, A szívószának jobban örültem, mint a limonádénak, és hogy mindenki velem törődött. Ha beteg voltam, szobámban vacsorázott a család, és édesanyám ott is aludt. Felkiáltottam. Ezt ismerem. Ez boldogság, igen. Még az is jó, ha egy kis láza van az embernek, és kábultan olvassa a meséket, nézi a havazást, és örül, hogy még akkor is lesz hó, amikor meggyógyul. De földig szakál bácsi merengett, nem figyelt rám. A picinke világos kék szempár diadalmasan villant. Az is boldogság volt, amikor először hallgattak szavamra a gyerekek, legjobb barátomnak kilőtték a félszemét gumiparitjával, én meg rettentően szenvedtem, miért nem volt bátorságom szólni, hogy ne paritjázzanak, mert baj lesz belőle. A barátom elvesztette a félszemét, kórházban volt, de nem tudtak rajta segíteni. Amikor a kis törpék ismét paritjáztak, már odaálltam közéjük, nem szabad, nem engedem, ők pedig abba hagyták. És boldogság volt az is, amikor ráeszméltem, hogy tudok választani jó és rossz között. Eszembe jutott, hogy ezt édesapám is mondta, de Földi szakálbácsi ezt is hozzátette. És boldogság volt olyankor is, a jót cselekednem... Amikor nehezemre esett, mint akit fejbe csaptak egy csokor erős illatú virággal. Szinte támajogva mentem haza, egyszerre éreztem örömöt és elégedetlenséget. Örültem, hogy ezek szerint mostanában élem legboldogabb éveimet. De ugyanakkor berzenkedtem is a lehetőségtől, hogy életem, dele és estéje ne tartogatna számomra még ezeknél is nagyobb boldogságot. A sok élmény, a hosszú töprengés kifárasztott, és hamar elaludtam. Reggel, amint fölébredtem, felkönyököltem és az ablakra néztem. A zöld zsalug résein a padlóra sugárzott a napfény. Láttam a réseken át a lombokat, hallottam a madárdalt, és majdnem kimondtam szóval is, jaj, de jó, hogy reggel van. Gyorsan megmosdottam, felöltöztem, és amikor már az iskola felé lépegettem, eszembe jutott az előző nap. Bizony, bizony, igaza van édesapának, az is lehet remekmű, ahogyan elmegy az ember az iskolába. A fő utcán töprengés nélkül a csúszlizók közé álltam. Hagyjátok abba, nem engedem! És megtudtam, milyen örömöt érzett földi szakál bácsi kisfiú korában, amikor először hallgattak a szavára. Az iskola kapujában polyáca a kezembe csúsztatott egy darab jeget. Jön, cinke! Jó messzire hajítottam a jeget. Mit bánom én? Polyáca rám bámult. Hogy-hogy? Hát te nem tudod, hogy hogyha is rád, tulajdonképpen örül neki. Örül, hogy foglalkozol vele. Éppen ő vele. Várja is. Rábámultam én is polyácára. Megbolondultál. De ahogyan a közeledő, cénke büszke lépegetését, ünnepélyes pillantásait figyeltem, egyre biztosabban érzem, hogy... Igaza van. Pojácsa kezembe is nyomott egy másik ég darabot. Ugye látod már, hogy számít rád? de ekkor eszembe jutott édesapám is, Földi szakál Szakálbácsi szava. Választani, tudni, jó és rossz között. Cinke, miután elhaladt előttem, visszafordult, kiöltötte rám a nyelvét aztán, azt kiáltotta, gyáva moha, bolond moha. Ponyáca bosszankodott. Tessék, hát, hát kellett ez neked? Tíz perc múlva elcsöndesült az iskola. Tudtam a leckét, nem fértem. Azon járt az eszem, milyen rengeteg boldogság vár még rám. Mert abba bárki bármit mond is. Nem nyugszom bele, hogy ezek az esztendők jelentenék életem legboldogabb idejét. Amikor a tanító bácsi rám nézett, úgy éreztem, tudja rólam mindazt a jót, amit magam is tudtam magamról. Tudja, hogy gyorsan felkeltem és elkésültem. Tud az utamról, amely az iskoláig vezetett, de a csúzli háború megszüntetését, az eldobott jeget, sőt, még azt is tudja rólam, hogy ebben a pillanatban határozottan, bizonyosan, teljes világossággal érzem, hogy boldog vagyok. Éppen csak, éppen csak nem nyugszom bele, hogy nem lehetek még sokkal boldogabb is. A legboldogabb évek Leszkai András meséiből Szabógyula olvasott fel. A műsort Varga Károly a Taréva és Sáros készítette.